ala betul-betul menurut al-Habib SAW afala akun wa abdan syakura sampai batisnya bangkak menyukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala amma kita rancak juga batis bangkak karena kebanyakan tidur para hadirat jauh sama Rasulullah jauh salawatnya kurang burdahnya kurang maulidnya kurang mi'ratnya kurang sodakohnya untuk maulid dan mi'rat kurang Ya Allah bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menarikkan nafas yang terakhir, apa katanya? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Mau bertunggang di buraq, ummati ummati sampai mencocok air matanya. Sampai di padang mahsyar, ummati ummati. Bangun dari kubur, ummati ummati. Kembalil Umat Muhammad SAW kepada Sunnah Sunnahnya. Dekatkan perasaanmu, rohmu dan jasadmu hadapan kepada Rasulullah SAW. Rendahkan martabat nafsu dan hawa. Syaitan dan orang-orang jahat kebelakangkan. Tingkatkan doa kepada Allah Al Jabbar Al Malik Al muqtadir Allahumma rhamana wal muslimin. Allahumma hafizna wal muslimin. اللهم اهدنا والمسلمين لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأصر وجودنا وقرة عينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Subhana rabbika rabbil izza 'amma yasifun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini mendapat maghfirah dan rahmah. mendapat syafaatnya Al Habib sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dipelihara Allah taala fi dunia wal akhirah bi jahi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah minkum.